Més de maig que ens ha tornat el fred que feia setmanes que havíem deixat enrere, cosa que a la vegada havia relegat al fons de l'armari tota aquella roba feixuga que durant mesos ens ha protegit d'aquest fred i fins i tot de la neu que ha caigut a casa nostra. Però, senyors abrics i jerseis, han tornat com a mínim per evitar que els més matiners o els més troneres ens enduguem un bon refredat i ja ho diu la dita hasta el no sé quantos de mayo, no te quites el sayo. Tingueu o no tingueu sayo o tingueu o no idea de què és un sayó. sigueu benvinguts a Ràdio Metropol in the room <laughs> Ràdio Metropol. Tiene la palabra... Albert Segura. Aquesta és una setmana de vagues on, per sort, de molts, finalment es va arribar un acord entre ferrocarrils de la Generalitat i els treballadors per tal de desconvocar la que tenien previst iniciar aquest matí i que s'allargués fins i vendre's. De quina manera hagués afectat a Moncada? Doncs l'experiència d'ara fa dues setmanes ens indica que el fet que la línia del Vallès funcioni a mig gas o fins i tot deixi de caminar en certes hores del dia fa que el nombre de passatgers a les línies de Rodalies incrementin. Això provoca que, abans de detenir una complicació extra per trobar saient, també s'hagin detectat uns certs retards en el bon funcionament del servei arran dels ajustaments que s'han de fer per mantenir les portes obertes per exemple a més estona per donar resposta a l'increment de demanda. L'altra vaga és una del sector de l'educació, una vaga que hi va començar a nivell estatal, també a Moncada, i que la Universitat Autònoma de Barcelona s'ha decidit a allargar unes 72 hores, és a dir, fins demà dijous. Què passa dijous? Doncs que hi ha eleccions al rectorat i els estudiants en protesta podríem voler d'aquesta manera fer pressió perquè se'ls escoltés. Cal recordar més que ells han donat obertament suport a un candidat i això podria interferir en la legalitat de la protesta. Maria Garcia portau dels estudiants, assenyala en què la centre. Vale, Doncvé estem en contra de l'augment de la pujada de taxes i reclamem com ja fa temps que ben important el moviment estudiantil un debat públic de com ha de ser l'educació. També doncs, ens queixem de la, de la retallada en inversió lingüística que hi ha als instituts perquè no podem oblidar que és una, que és una mobilització doncs, que surt de l'àmbit dels estudis superiors. Doncs bé no, la massificació de les aules també desvalua molt i precaritztzen molt la universitat, els acomiadaments dels professors o la reducció de la massa salarial. Tot això posen l'ensenyament en un escenari molt crític i nosaltres com a estudiants que hem de fer és defensar-ho i assumir que tenim aquesta responsabilitat. Els efectes immediats és un bloqueig de les classes a les facultats de Vellaterra, però també dels accessos de primera hora i fins i tot talls de l'autopista a, a 7 Ahir i avui n'hi ha hagut i demà se n'espera d'anar un altre pels vols de les 8 del matí. I Sant Cugat del Vallès ha aprovat aquest dilluns protegir de manera definitiva l'espai de Torre Negra. Ho ha decidit el ple ordinari del mes de maig on Convergència i Unió va votar a favor de la modificació puntual del Pla General Metropolità per tal de preservar unes 165 hectàrees incloses al Parc Natural de Collserola i que la constructura Núñez i Navarro volia urbanitzar amb 2.800 habitatges. Mercè Cunès és l'alcaldessa de Sant Cugat. Aprovem un acord molt important, acatament d'una sentència que ha de permetre continuar en la preservació de la Torre Negra, que ha atès una gran majoria ciutadana i el consens de la representació política en aquest consistori va permetre a l'any 98 tirar endavant una desprogramació. Tot i l'acord de la resta de grups municipals, en aquest punt es van acabar abstenint a la votació perquè no estaven d'acord amb la reserva de sòl que s'ha fet per projectar en un futur, si fa falta això sí, un carrer que creuaria un torrent. Ara serà la Generalitat qui, abans que acabi l'estiu, haurà d'aprovar de definitivament la protecció d'aquest espai. En aquesta bonica setmana de vagues i finals és moment de saludar el nostre company Sergi Calli molt bona tarda. Molt bona tarda. Què, com anem? Bé, bé, bé. bé, bé, bé. T'anava a dir la bolsa o la vida? La bolsa o la vida? La bolsa. La bolsa, la bolsa. Perquè avui em sembla que vens a parlar de, de, de temes econòmics. Ens queden una mica lluny a nosaltres als temes econòmics. Sí, jo anava no dir per sobre, eh? perquè he llegit la notícia i realment no entès res. Entès el titular, sí, sí, però sí, eh? comencen a parlar d'accions de tant percent, de, de números i de coses. Doncs... És allò de he oído, m'han dit, he leído que... Què ha pasado? ¿Qué ha pasado? Doncs resulta que Facebook va sortir l'altre dia a borsa i el primer dia era oh, que bé, està passant força allà en la campaneta, que no bé, eh, tot això. Uh, van superbé, bueno, les accions es van pujar bastant bé, bueno, van, van aguantar i tal, i a 24 hores després es van... van caure molt el caigut de lliure, ¿vale? Que comença a parlar de 11% por debajo del preu original, que no sé qué, que empezaron a 38% i ara estan... no entenc res. Però mm -hmm. diu que s'han desplomat. Bé, bueno, amb efectes pràctics em sembla que això suposa una rebaixa de 10 euro, a 10 dòlars de preu per acció respecte al primer dia al segon. Sí, la qüestió és que el primer dia van sortir, segons he llegit, i va haver com un interès per part d'una sèrie de grups empresarials o bancaris o que van aguantar les, les accions, ja van, van, van comprar les accions i ja van aguantar un bon preu i, i quan van, eh, el segon dia el, el van deixar diguem, el, seu, el seu aire, el van deixar volar i no va volar sinó que va caure en picat. Mm -hmm. I clar, una mica eh, el, el que es parla és de veure si això serà una, una, una bombolla, no?, de farol de Facebook, de, de les noves empreses eh, de web i tal, com va passar fa molt temps amb, amb tot el tema d'aquests portals tipus Terra i tot això, no?, els el, el, el globus de les .com. Sí, sí, sí. Que Hi un pilot d'empreses que estan molt ben valorades i que a l'hora de la veritat no tenien un valor real. I una mica el que fa, doncs, això, no?, que... que la imatge que tenia Facebook, tot això en el moment de sortir de borsa doncs potser es vegi perjudicada i, i, que, no, i que no sigui tan, tan bo tot el que parlem. Això t'anava a dir perquè en el cas de Terra, Terra, si no vaig equivocat encara funciona en altres països un d'ells em sembla que és Itàlia però, però encara funciona, tu pots Terra Pones, no? i fer alguna cosa. Diria, ara ah, no sé ara no, no tinc sí, un ordinador davant i... Terra, i veus aquí notícias, deportes, sí. no sé qui ho organitzen ni res, el però... cas és que això no. estava vinculat em sembla que amb Telefónica i van, a... van fer alguna, alguna especulació d'algun tipus va sortir tot molt bé, però de cop va començar a caure en picat, clar. clar això, tele, això era de telefònic, ara ja no sé de qui és, eh? Això te n'anava dir, que em sembla que ha canviat de mans. No sé, no sé. Però, però un dia, no sé per què, buscava alguna cosa a Google, buscava una, una informació i em va portar una pàgina de terra. Ho vaig dir, ¿A on existeix? El que no sé si és terra d'aquí, és a dir, la terra que, que teníem a l'estat espanyol, o si és terra d'algun país sud-americà. Això també... Sí, Com doncs, sigui, sí, les informacions que hi ha són d'aquí, eh? Uh -huh. Ara hi ha una mica de... Tinc... De una notícia que diu, es prefereixen virgenes i cinc peixos de silicona, vull informació... Mm, molt bé, sí, cosa... sí. primera mà, útil... Sí, sí. <ríe> sí, sí. Diu, quasi 3.000... És que ara trobat, eh? Quasi 3.000 mujeres compiten casar-se con un multimilionari en Xina. Molt mm, bé, molt bé, molt bé. Quines preferències són? Molt bé, molt bé. Molt Terra, interessant. Aquí. Sí, sí, no, sí, que sí. La qüestió és aquesta, que el que fa una mica és que totes aquestes grans empreses, grans fortunes que funcionen en línia i tal, no acabin de tenir un... Sí, amb una sensació real, amb un econòmic. Uh -huh. Ja haurem ja veurem com va. No, clar, a mi el, el fet de veure com li donaven a la campaneta, eh, vaig dir, bueno, i això, què? Aquest senyor, clar, aquest noi, sembla que té la nostra data aproximadament, dos anys menys, potser. Res no fa. I el nano aquí s'ha fotut d'or i ha, ha fet una, una punt com, el tio va amb la seva desuadora, és sí, sí. normal, amb un Tens, xandall. Està molt bé i el tiu és multimillonari i diu a borsa. Clar, caldrà veure com, com responen els mercats tenint en compte com està econòmicament el món parlant eh, i, i a veure on ens porta això perquè clar, si qualsevol empresa tecnològica pot saltar eh, clar, no, sé, no sé jo fins a quin punt l'altre dia llegia que per exemple Facebook, si fos un país seria el tercer, me, el tercer país més habitat del món mm -hmm. sí, però però això. en el fons s'ha a veure això en què es tradueix perquè evidentment té un pilot de publicitat que posa allà, va vindre això però bueno, i realment sota què hi ha o sigui, algun dia pot ser que jo dic, bueno, tanco perquè no, no, no, no ho sé, és molt estrany és, molt... és a dir que no acabo d'entendre una mica eh, perquè neixo les notícies i el tema econòmic se bastant però per exemple després hi ha el tema de Twitter no Twitter eh, té una valoració boníssima tothom la vol comprar val tio en que val no sé quals milions però Twitter encara no ha aconseguit eh, vendre aconseguir un benefici econòmic real de la seva, de la seva activitat. Uh -huh. si tu usuari, allà no hi ha publicitat per enlloc. No sé si va servir, no sé si servir serveis externs, com fa o Twitter, que la van col·locar per allà per l'algun lloc, però el Twitter, clar, no, no, no, no, té, no té un benefici directe de dir és que veig tanta publicitat segmentada, que és el que fa Facebook, i també està intentant trobar el seu, el seu espai de negoci. I, i per això, no sé, no dius com aquesta, dius, home, potser algun dia ens quedem, ens quedem sense xarxes, i ja està. Mm -hmm. Serà com terra, serà una altra cosa diferent, ho portaran l'altra persona i ja està. I ja està no que tindrà el nom, però serà, haurà caigut en sà correta. Sí, exactament, si alguna d'aquestes ja, ja es vendria en domini i el comprarien, no pateixis. Mm. L'altre dia corria per internet un article que deia que hi havia la suposició, s'havia arribat a suposar que eh, Facebook podria arribar a substituir el currículum vitae habitual xarxes tipus eh, Linkedin. Linkedin està molt en aquest terreny. Uh -huh. Vol aconseguir que tu vagis allà a fer tractes, en aquest cas, no socials com a Facebook, sinó no laborals o uh -huh. professionals o professionals i que tu des d'allà mateix ja t'hi prevengi el currículum i tot el plegat. Uh, clar, evidentment, totes les teves dades que tenen a Facebook, que són a Facebook, són allà. I si tu, si tu és allò típic que diuen oh, vigila que l'empresa pot buscar les teves dades i veure qui és, I, bueno, sí, clar, si ets un jonqui, <laughs> si no fer Facebook és allò, però... Però, eh, clar, allà ja tenim totes les nostres dades, i, i tot el que som i el que hem sigut, i que hem, clar, és, és perillós, i, i ho estem donant lliurement, i és gratuït, clar, com que és gratuït, nosaltres, què oferim, precisament, aquestes dades, aquesta uh -huh. informació? Encara que l'oferim amb Instagram. Eh? Encara que l'oferim a Instagram, dic que a tu t'agrada tant Instagram. Jo per dic, com vols arribar a Instagram? <ríe> per això, per això, no... no... Clar, clar, Instagram, ara és de Facebook, guardant tot és allà. Clar, clar, clar, clar, clar final tot acaba, acaba anant cap al, mateix, cap al mateix lloc. Ves que no sigui l'algor que ens està controlant encara com aquell episodi del Simpson? Sí, està millorant el bien que fem. Sí, sí. Uh, de fet, ara, de, parlant de Facebook, uh, han fet una aliança entre Facebook i Microsoft uh, per, per fer la, les búsquedes socials. Saben això que fa Google? No sé si t'has trobat. Tu fas una búsqueda, una uh -huh. cerca, a internet, i busques alguna cosa i et diu tal persona ha fet que això li agrada o tal persona uh, valora positivament això, els teus contactes. sí. No, clar, se suposa que volen crear una mica de, de, com de, de, de cercador més, més personalitzat per tu com que tens aquestes amistats i tens aquests interessos perquè t'han fitxat a tot arreu doncs segurament t'interessan més aquestes cerges que no pas aquestes uh -huh. i Facebook i Microsoft a través del Bing i, i, i, la, i les dades de Facebook intenten ara fer una cosa semblant o sigui uh -huh. que una mica quan tu busques informació et surti relacionat amb el teu historial que tenen de les teves dades. Uh -huh. És una mica estrany, també. O sigui, bueno, o sigui, sí que és estrany, i a més és, és allò d'on està la privacitat de les teves, dels no, teus no, moviments. No, no, sí. si és gratuït, pagues amb això, amb la privacitat. Sí, sí, està clar. De fet, a Google no li està gaire, no li estan gaire, gaire bé el teme aquest social, eh? Perquè... No, això t'anava a dir, no se'n surten massa, perquè sí, com el Gmail sí que l'ho apetau, i, i al cap i a la fi, si vols tenir un compte Android, has de tenir un, un, un correu Gmail per activar-ho activar i tot plegat. No, no cal. No cal? No exacte, sí, sí, no, em referia a això poder sincronitzar les dades amb el telèfon, amb el que tinguis clar, bueno, el cas és aquest que... Google, no compte de Gmail igual, exacte, sí. així que has de tenir que... un compte eh, vinculat a, has tenir un correu, que pot ser de, de sabadell.cat uh -huh. vinculat al teu compte de Google sí no bueno. el, el cas és aquest. Així com el Gmail sí que li ha funcionat tot el tema de correu electrònic i tal, sembla que això del Google Plus i, i totes aquestes coses no els acaba de funcionar. I el Google Drive, que parlàvem l'altre dia, el Google Drive, mm -hmm. eh, fa dues setmanes, eh, no acaba, a mi no m'acaba de fer el pes el Google Drive, perquè és d una interfície potser que no és al tot ajustada al que, al que potser podríem necessitar. No ho sé. Acaba de sortir de moment està jugant la, la posta de l'espai. Sí. El primer espai de sortida... Mm -hmm. Estarà, eh? jo vaig posar l'altre dia vaig trobar algunes pegues sobretot amb alguns arxius no sé si per mida o per què però sobretot que es posarà al dia el tema que comentes del, del, del Gmail contra el Google Plus sí. jo agafo el, el, agafo el Facebook i agafo el Google Plus i fan el mateix o sigui realment no em suposa cap benefici estar a Google Plus que a Facebook que serveix pel mateix, per penjar fotos per penjar... O sigui, és gairebé un, un de lloc polític no és que sóc més de Google, sóc més de d'allò. Però no hi ha una gran diferència. En canvi, tu agafes el, el Gmail i agafes l'Outlook, l'Outlook no, l'altre, el Hotmail, mm -hmm. i diguem que les avantatges que et dona Gmail respecte a Hotmail són enormes. Sí, sí, sí, sí, I, no? I mira que fa que va sortir Gmail i Hotmail en teoria intenta anar-li darrere i posar-se a, a to, però jo, jo em dedico per coses professionals a fer cursos de correu i sempre dic, bueno, va, obrim el Hotmail i el Gmail, no? perquè els usuaris cadascú té el que pot. I, I vas dir, això, amb aquest ho fem d'una forma, que aquest fem de l'altra, amb aquest fem i permet unes coses que són brutals, per tant, s'entén que tingui molt més èxit, perquè és que és millor. Sí, en sí. canvi, en el tema de xarxes socials, uf, bueno, la diferència no és tan gran com per, per marxar d'allà. No, no està clar. L'avantatge també que té Hotmail damunt del Gmail és la capacitat d'espai que a Hotmail, pel que tinc amb tres és il·limitat, perquè de moment jo no tinc cap tope i no borro mai correus. A Hotmail o a Gmail? A Hotmail, a Gmail, sí, a Gmail se'n molt ràpid. A tu Hotmail fas servir Sí, bé, bueno, per, per temes professionals, perquè el Gmail, aquí hi ha un altre expedient X, si envio art... peces del Gmail a, a través del Gmail a l'empresa, a la ràdio, no arriben. Teòricament és un problema del servidor de, de l'empresa, però no, no arriba. I ho han intentat treure'm spam, però diuen que no hi figuro, per tant, és un expedient X. Bueno, però això, deu, sí, això a vegades és el problema d'aquests servidors públics, no? Per exemple, a sí, sí. trobo aquí a la feina, com que és un, un municipal, tenen diguem, un, un, un filtre molt agressiu que qualsevol cosa sospitosa de contenir informació d'allò la, la, la tirant fora mm -hmm. uh, hauria d'arribar igual una cosa que l'altra però bé, bueno, és, és igual, aquesta és la qüestió ara la, la mida no sé, ara no ho sé però I de totes sí. formes uh, no sé, jo... uh, el Gmail sembla que ara mateix tinc 10 gigas d'espai que fins fa poc eren, eren, més, eren, eren menys, eren set o 8 que anava una mica porat. Mm -hmm. però ara veig que tinc 10 gigas, per tant encara em queden 30% d'espai Veus que bé o sigui que això creixent Sí, sí no Deuen anar ampliant I ara ja no Evidentment Sí, sí I ara no sé Quan va el, el Hotmail El Hotmail És que és això que No, de moment Jo mai he borrat correus de... Darrerament no borro correus Del, del Hotmail I van, van entrant Van entrant bueno. Però el Hotmail O sigui, només entrar allà És una cosa com molt extrema és... Bé, bueno, el fet que hagis de posar ArrobaHotmail.com Cada cop que poses el teu correu electrònic Any Ja alerta, és... No t'equivoquis Hotmail.es Perquè si no, ah... si no Ah, no existes No existen En fi bueno, Bueno. No, no, no puc o sigui, no, no. El que utilitzem tampoc no no seria, no seria el cas Hi ha alguna novetat més respecte a incidències tecnològiques Noves no, propostes dia, A nivell de xarxes socials va tenir molta presència El tema de la nova equipació del Barça eh? sí, sí, sí, sí Aquestes alçades ja deu ser ja pocs populis, tot plegat Sí, tu també ja les ha vistes Tu els primers putos d'allò Però que no me tinc, perquè cada any ens queixem Però cada any és pitjor La samarreta vols dir o el ressò mediàtic? La samarreta o el ressò mediàtic vols dir? No, ah. l'any passat dèiem, oh, què oh, feia, no? Que lletja! I, i veient ara aquest any, hòstia, l'avançat és una meravella. Sí, sí, sí. I el dia que diu, és que la nova equipació del Barça és, és la, la, la bandera espanyola. Bueno, al final no, perquè el que estamia sobretot era amb la segona equipació. Suposo que tothom més o menys la vista, però la primera equipació és amb tres franges difuminades, blau, vermell, blau. I la segona equipació, això és en vertical, i la segona equipació va d'un degradat de dalt a baix de color taronja a groc, groc. i el temor era amb els pantalons perquè inicialment s'havia especulat que serien de color taronja. Finalment, l'equipació la segona equipació oficial seran els pantalons de color groc, amb la qual cosa ja no es guanya aquesta imatge objectiva de la bandera d'Espanya, sinó que és un difuminat total de dalt a baix de taronja groc. Sí, però... Bueno. No, sí, sí, el, tal com es va presentar i que va ser a les 12 del migdia, si no, si no m'equivoco, ah, es van vale. començar a veure les, les primeres imatges fetes amb fotografia amb telèfon mòbil des de Mundo deportiu, Esport, el 3C24, van començar a penjar ja les primeres fotografies, ja es veien clarament, eh? Vale, vale, sí, Clar, no, sí. perquè durant un moment es veia això, que, que o sigui, fa de taronja groc, de groc a taronja. Clar, el, el resultat era que, que semblava la bandera espanyola, realment. Sí, sí. Ara des de taronja a groc, amb els pantons grocs, trobo que és bastant lletja encara bueno, l'important és la samarreta que és el que es ven, la, la majoria de gent no es compra espantelosa, es compra la samarreta i bé. la taronja groc encara està bé però, però no sé la... una samarreta que sigui de grog a taronja? de grog a tron... no sé però aquestes, bueno, de... aquestes samarretes són o bé si vivies als anys 70 o bé si et compres una samarreta d'equipació de futbol això és així, perquè no crec que algú per moda es compres una samarreta d'aquestes coloraines bueno, en fi, en fi, en fi. Bueno, escolta, no podem deixar el tema Barça sense fer-nos ressò de les paraules d'Esperanza Aguirre d'ahir, no? Esperanza pues Aguirre cada any fot una perla parlant del Barça. Bueno, espera, espera escoltem-les, que són aquestes. Yo esto lo llevo pensando mucho tiempo. Desde que el anterior presidente de Francia, Sarkozy, dijo, como se sirve otra vez la marsellesa se suspende el partido, yo tengo la convicción de que los ultrajes, en este caso al himno o a la bandera o al jefe de Estado, que son delito en el Código Penal, no se deben consentir. Y por tanto, mi opinión es que el partido se debe suspender y celebrarse luego a puerta cerrada en, en, en otro lugar. ¿Eso va a causar mucho follón? Puede. Pero mire, eh, a mí me parece que francamente estas cosas no se deben consentir, entre otras cosas porque este es el campeonato de España y esta copa la entregaba el presidente de la república cuando había república Franco cuando estaba Franco y ahora en la copa de su majestad rey, pero es el campeonato de España, si hay alguna parte, porque estoy segura que no es toda, y afición del Atleti de Bilbao y del Barcelona en toda España y hay muchos que no son nacionalistas ni mucho menos separatistas ni anti-españoles ¿Quieren silbar? Pues mire usted, el partido no se es es dir, <ríe> més que qualsevol cosa i, i, i, Sí, són aquestes paraules que, que hem sentit ara mateix, Esperanza Aguirre dient bàsicament, eh, sintetitzant ho molt que injúries al rei i a la bandera no, perquè esto right. és il·legal. I, I que, per tant, la seva proposta era el primer silbato, eh, es tanca el camp, es suspèn el partit, tots cap a casa, i el partit que celebria porta tancada un dia per determinar. Què dius, sí, sí, la Reial Federació de, de Futbol estarà molt contenta d'aquesta proposta, senyora Aguirre. Però, però, però, però com, com en quin món viuen? No, no, en el món de la política, en el món de la política, perquè evidentment... Però... Fan un fan, fan unes coses però, però, però porta tancada i que facin què, un camp de futbol sala també, no, sé, no la play que així sí, no gastaran exacte, no? que el facin per play i així tothom a casa seu i es podrà connectar a través d'internet i tothom a casa seu i ja està mare meva mare fi. aquests, aquests són els polítics que tenim, no? i, I sí, però és bueno, igual, no parlem de política no, no, no, encara ens deixem... no trencaran però de de deixem-ho a banda deixem no, la qüestió és aquesta, que durant el, el dia de dilluns i dimarts bé, tot de, de, de, de, de, allò, la nova equipació Sandro cap aquí, Sandro cap allà unes matxacades, la gent li té ganes. i, bueno, en fi sí, A més, el projecte esportiu se li està caient per moments, ara se tothom se li tothom, tothom i, en fi, ja veurem ja veurem què passa aquesta temporada amb Antito Vilanova a la banqueta Ja, veure, ja veureu, jo passo És, Bueno, ja t'ho explicarem vale, vale, vale. Així, eh? Bueno, Sergi, escolta, ens veiem dimecres que ve si tot va bé, si no hi ha cap imprevist, cap sorpresa cap part prematur ni cap cosa estranya ens veiem el dimecres de la setmana que ve Molt bé, setmana Vinga, que vagi bé, vagi bé Adéu, adéu. I fins aquí al Ràdio Metropol d'aquest dimecres cosem us ofert Sergi Calle i Albert Segura ja pendents de la celebració de la final de la Copa del Rei que esperem que finalment es pugui jugar amb tota la cridòria que faci falta. No calen improperis, això està clar. Això sí, haurà de ser, esperem, el divendres al Vicente Caldirón de Madrid. Mentrestant, nosaltres ens acomiadem amb Cac en Matafaca, que tingueu una molt bona nit. La Radio Metrópoli